Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bilježe Buharija i Muslim od Enasa ibn Malika radijallahu anhu da je Allah uposlanik alaihi salatu wassalam rekao niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. Allahu uposlanik alaihi salatu wassalam obraća se muškarcima pa im kaže da niko od njih neće vjerovati dok ne bude svome bratu želio ono što želi sebi. Međutim, od muslimana kojima želimo i trebamo željeti ono što želimo sebi jeste naš bračni drug. Pa niko od nas mumina neće vjerovati dok ne bude želio svome bračnom drugu ono što želiš sebi. Kako da budeš sretan u jednom braku sa svojim bračnim drugom osim da mu želiš ono što želiš sebi? Pa, povjerenje, iskrenost, čestitost koju želiš sebi trebaš željeti da tvoj bračni drug vidi kod tebe i od tebe. I zato je u drugom hadisu kojeg bilježi ima muslim od Ebu Hureyre, Allahu poslanik alaih srlalatu srlalama rekao musliman je muslimanu brat. Neće mu nepravdu učiniti, neće ga na cjedilu ostaviti i neće ga u laž utjerivati. I neće ga pocijenjivati. Vogobojaznost je, kaže Allahov poslanik, tu pa je pokazao na svoja prsa tri puta. Dovoljno je zla muslimanu da pocijenjuje svoga brata muslimana. Dovoljno je zla čovjeku da pocijenjuje svoga bračnog druga i da mu bilo kakvu nepravdu. Učin. Nek tvoj bračni drug bude ovaj brat prema kojem se trebaš tako odnositi i onda ćeš vidjeti da će to biti brak poput braka koji je imao Allahu poslanih. Ali salatu wa salam.